Salamu alejkum ورحمة الله وبركاته. Të nderuar miq, takojm përsëri në studion e emisionit Rruga drejt Allahut. Sot jemi fillimi i një sezoni tjetër të rëndësishëm. Në sezon mba e mbassezoni, nga muaji i Ramazanit erdhi koha e Haxhit. Rreth 2000 shqiptar janë drejtuar dhe po i drejtohen tokës së shenjtë. 880 shqiptarë të Kosovës i drejtuan dhe u nisën për në tokën e shenjtë. Nga deti, nga ajri, nga toka, miliona besimtarë drejtohen këtij vendi për të kryar një rrit të e për të rëndësishëm. Të e për të rëndësishëm një jetën e tyre, adhurimi jetës. Por ne, si mund të përfitojmë nga këj uztim? Ne që nuk uztuam, ne që nuk imi piesë e këti uztimi, edhepse besojmë 880 lutje do të bashkanjitën lutjive të miliona besimtarve të tjerë, shpesoj të një minë dhe ne piesë e të lutjeve këtë na kujtojnë ata me lutje. Por ne a mund të tjemi të këtyre lutjeve për të pë Që ti më thonte përsëri me hoxhën ton për të biseduar këtë temë. Hoxh Allah mirëserveta. Allahu t'nderoft. Ti Allahu të shpëlefte në roftë ty. Nga një sezon në një sezon tham. Flladët e kllusit mash na vijnë herë pas here. 800 vjet kosovarët drejtuan tokës së shenjtë. Kanë ndotur para çaditësh. E ndrituar për të, të kryer rritin e jetës. Riti Hajj. Fëllimështë fëllimë Allah në madhënuar për të gjitha të mira që në i ka dhenë. Dhe kur thëmë për të mira që në i ka dhenë, nuk absolutishtë nuk më shkonë menja të ato, apo vetëm të ato që ne i konsiderojnë të naturës materiale. E po e, mbi këto begatit, që në dojmë begatit e, e fesë, begatit e freskisë shpirtënore, begatit e mundësisë se lidhës me kryusin tonë në zikur që si ka thënë pegamberi sallallahu a.sallam, se Zotë i Gjell e Gjell e Hu do të të dërgën freskit të kohë paskoshme, nda i mundoni që të prekeni vëzhtimish nga këtu freskit. Në këtu freskit do të të janë një lojë simbolike që të përfshjemi një mshirë në lau të të gjell. Freskit që do të në gjindin këtë bot nga vapat e shumëta të sproave, të streseve, fatkecive të ndyshme në këtë bot temperatura e lartë e dënimeve të, të ndërmë që njeriu do të ketë rras tisha, edhe pasi që të mbyll sytë, të dal nga kebot, por edhe pasi të hap sytë, edhe të ngjoll në bodën tetë. Vazhdimisht, do thotë, flladi dhe freskia që ka bot, dhe e ka përveton kët bodë, do të jetë një shoqërues tepër i nevojshëm për të. Me siguri që për maan e vlojë ndëruar, do thotë, ende jemi me kujtime të freskëta nga muaji Ramazan dhe janë në vijë tash një musafir tjetër. Me drejtë që neve shumë në gëzën, në gëzën nga shumë aspekte, në gëzën si kur që e përmendit atë thë që të njësit nga vendi jonë, që nga Kosova, Shqipria, Macedonia, apo edhe nga diaspora, shqiptar të shumët, që ndështa së bashku me diasporën të i kalojnë dymisin e haqilirve që i bashkan gjitën karavanit të një një njërimi, njërim i cilë e bartë një simbol atëa, bardhë simbolin e ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është padyshim një ngjarje interesante që po them kështu kushtimisht ë nuk mund t'ua lejojmë që të përfitojë nga kjo ngjarje madhore vetëm ata që patën fatin të shkojnë. Por Allahu جل وعلا na ka mundsuar edhe neve që bëtem këto të jemi pjesë e këtij karavani në mënyra të format e ndryshme, por mundësia ekziston. Andaj në nuk dëshiron që shikuesit tonë të as kush për nevetë mbetet i privuar nga këtë freski, nga këtë mundësi të përfitimit për faktin që nuk ka pasur mundësi të shkon atje. Atë megjithëse kemi ke fillimi. Them mbi 2000 shqiptarë, besoim edhe nga diaspora, janë ndrejtuar dhe mbashkuar shumë racave, shumë ngjyrave, shumë kombeve. Kus vërtet i bashkon dhe të përjetojmë të lindjen që i bashkon të gjithë në njëri vetë? uh, të vetëm. Ëh fatkësisht do të thotë kohëve të fundit, kam përstim nërsta edhe dekadat e fundit, zhvillimet që pokallon muslimar në përto, japin për shtype të një umetit të përqar, të ndar, i cili në vazhdimësi përëdhon një skepticizm të madhë, përëdhon një lej shgënimi se a thua vëllë këta njerë ndë një herë do të kërë mundësi të komunikojnë së bashko si vlezër dhe të përnojnë për interesit e për bashkë këta por kërë si kërësjecij ka është shgënjim jashtëm, si përfatsor dhe mund të preket nga kërë shgënjim aj që nuk e nje këtu metë, nuk e nje historinë e ti, nuk e nje fuqin e fesë e ti, nuk i nje përgzimit e Muhammedi sallallahu a.s. dhe nuk nje realitetin e adhurimeve që preken me të dhe fërkohen me të muslimat në vazhdimësi ndaj haji është një është një shenj një sinjal Te et e qartë, një fakt i pamohshëm se muslimanet dinë të organizohen, muslimanet dinë të bashkohen, muslimanet dinë të duhen, muslimanët dinë të jenë të barabartë ndër me dë vetë, të flakën mospratimet e tjera, të flakën, do të thotë divergjencat që i kanë mes vetë, po mendoj të natyrës së përqartës, se ka divergjenca të ndalljes që mbeten ato dhe nuk dëmtojnë. Të bashkuar të gjithë dhe të tetuar të gjithë drejt një shtëpie shtëpia e zoti që është qabëja. Dhe mëndaj se në këtë pa me vetëm, pa u thelua në detalet e tjera, ne u shqihim me një loj optimizmi të madhë se e ardhëmja i takon kësoj feje, se e ardhëmja i takon këti umeti, se e ardhëmja i takon asoj që për te ka folir Muhammedi sallallahu aleyhi vë sellem, se kjo umet do të jeti bashkuar. Do të flak të gjitha mos pajtimet që kanë shpirë të këpërqarja, dhe ja ajo vije për të na dëshmuar përsunit kët, sikur që ishte më herët Ramazani ai që na dëshmoi dhe kështu vin dëshmitar të çopaskëshëm për të na zgjuar nga gjumi i pesimizmit, për të na zgjuar nga gjumi i neglizhencës, për të na japur ambicë dhe vullnet që të vazdojmë lehen Allahu Xhelalu veala dhe edhe ne këtu që mbi tur, apo A, të dije kim kët rrug të bashkimit, të unifikimit, të flakës së dallimeve që po na shkaktojnë kokëçarë dhe përçarje. Dhe sikur që jam bashkuar ata atje me një moto, me një qëllim, edhe ne këtë bashkuemi me këtë moto dhe me këtë qëllim. A tërësfutimi këtë pjesat, si shtëta më thënë ata, e ndjenjë, e shofin në gjyretë ndryshme, kometë ndryshme, ratatë ndryshme, e bashkuar të gjithë për një qëllim, duan këneqësin e kryusë të të të tërë. Si neve temi pjesë e kësaj? Si neve më thënë që jemi këtu të anje të përjetojnë të, të nj nga mirësi Allahu te gjithë është se Zoti xhala xhala luhu do thotë nuk ka bër asnjë ibadat që nga të gjitha anët të jetë vetëm për një grup caktuar njerëzve. Po, mund të jenë pjesëmarrës në krye e ditë di sot të tjerë. Mirë, po aspektet e atij dhërimi aty domosdoshmë do të hapin mundësi që edhe të tjerët që nuk kanë pas mundësinë e pjesëmarrjes së drejtë për drejtë, edhe ata të marrin pjesë në aspekte të ndryshme. Për shembull nëse nuk na bashkon vendi me ata musliman apo na bashkon koha. Dhe në këtë kohë të gjithë muslimanët e bashkuar. Cila është ajo? Është 10 ditë sipër dhul hejës. Dhe në këtë 10 ditë të gjithë i mbi të bashkuar. Andaj nëse me kohë dhe me vend nuk jemi bashkuar, sikurse pjesa e mbetur e muslimanëve që janë bashkuar në kohë dhe në vend të shenjt, në kohë dhe në vend të modhnuar, në kohë dhe në vend të bekuar, e bashkuar në çaba në dhul hejë, në ç'i momentin jashtë jashtë ë jashtë segmentit vendor, po them kështu kushtimisht apo atë na bashkon koha. Për çdo musliman botë vlen që e arrin jeta e tij 10 ditën e parë të Muhurrul Haxh-it, që fillon me 15 apo 16 tetor, varësisht se do të lemën Arabia Saudite, do të thotë, për ditën e Arafatit, dhe fillimin e Dhul Hixh-it. Por 15 apo 16 tetor mund të nisë muajt pak a shumë 3, 4 ditë sot, më 4-5 ditë si bie më këtu. Kështu fend. që të gjithë janë 5 mars në këtu. Të ne ndim këtu. Mosim anë mambotës përgatiten tash që ta shfrytëzojnë në maksimum këtë 10 ditë të bekuar të madh që më devrët kanë orë për të vleratëshëmta në Kur'an dhe në Sunet në pejgamberisë, ose deri në atmos, saqë so dietarët e kanë krahasuar me 10 ditë në fund të muajit Ramazan dhe disa preditorë kanë arritur tek një po them kështu tek një Be -be kompromis apo mes dy kanë thënë natët e 10 ditësh të fundit janë më të mira dhe ditët e fundit të Ramazanit netet. janë më të mira se 10 ditësi i parë i Dhulhijës natët për shkak se gazetikë minotën e në kadrit nëse 10 ditësi i Dhulhijës është më i mirë dita se 10 ditësi i fundit i Ramazanit për shkak se në 10 ditën e parë të Dhulhijës është Arafati Andaj, në bashkan kjo. Në qofë se ti nuk jenë qope, dhe ditë shenë kuptimin kohort për frimë. Dhe gjdo mësë të manë tash pregatit tjetë ma i zelëshëm në adhurim, ma aktiv në lezimin e koronë, ma i kutesim nga mëkatët, dhe tashmë po na ofrohet një agend e përbashkët e përokupimeve, një agend e përbashkët e angazhimeve, një agend e përbashkët e brengave, por edhe dëshireve dhe qefëve dhe gzimeve apo se përshkojmë me një adhërim drejt një festet të madhe që është kurban bajrami. A në menej se gjitha këtu simbolizojnë një unitet, një bashkim, i cili nëmë kuptën bashkimi në kohë dhe vend ata që kanë shkuar, por da që kanë metër, në qofë se në vend nuk kanë mundi të të të të të bashkuar, dhe kjo nuk më mdullë asë një herë që gjithë të të të të të bashkuar në vend, s'paku në bashkuan aspekti kohor dhe kërës të mjaftushë apo bashkimi dhe unitetin që kemi me tjetrin, ka se sigurisht është unifikuar agenda e angazhimeve, e prekuptimeve, agenda e aktiviteteve që çdo musliman tashmë duhet ta ketë të gatshëm për ta pritur dhjetë ditën e parë të muajit dohej. Oxh, më jepni kjo pikë edhe duke dashur që emisioni jonë është për gjithë besimtarët dhe që duan të përfitojnë. Në këtë zonë kemi sa njerëz janë pak, sipas po, pjesës jugos të Shqipërisë, po që ndjekin emisionin. A mund t'i themi më thënë këtu që Ase nuk është vetëm nuk bindis, bashkot, me, me në këtë lloj bindjes, domethënë të bashkohet me emetin e madh në këtë lloj adhurime. Pikris këto është uh, me duhetit Allahu sublih, uh, kjo kë, kjo kjo është një një vërtetje në kuptim pozitiv shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Ë uh, ka, ka ka në disa transmetime edhe pse disa gadietarët e kontestojnë kët, uh, këtë saksinë e këtij versioni, por ka në disa transmetime se një njeri ka thënë Muhammed sallallahu aleyhi dhe kano ayderu rullah, unë shumë kam frikë, disi nuk e dini veten e hat, duke se nuk kan përkrohet mjaftueshëm. Eto pega mëson shkon hax. Haçi tifloq të Afrika. Nëse sonjer pran në kan hesitim, po mirna po onë t'folën, po ja tash është ësht, vlera për ndihmëra është në trend i i vetmuar, në familja askush nuk të përkra, nuk falt askush nga shokët e ti, nuk ka gjëra askush nga miqtë një të ti, miqtuan punë këso më radh dhe kë vetëm dinjerin ta ngulfat. Dhe të të kujtohet me siguri kur kemi vuren këta pengesë në rrugë më von vetmia. Vetmia. Në rrug, vetmija, vetmija, po. tash kemi roston konkret si ta flasim këtë vetëm si pendjes në rrugën e të Allahut leuha do ki vetëm do ki vetëm shiqon numër të madh milionësh të njerëzve që shpenzojnë para mund ku angazhem shëndat të gjitha këto i shpenzojnë por shku për të adhuruar Allahun xhela xhealu në, në advent dhe kollabollu ku i madh dhe dhe dhe, dhe numri i madh janë që që që grumbullohet në advent apo të gjithë me përkushtimin e njëjtë si kurse ne jemi këtu të gjithë me brengën e njejtë si kur që jemi një këtu. Pse i kanë shkuar ata atja? Se nuk kanë shkuar, nuk është aju thimë turistikë, nga se ka, po thëmë, me qindra vende në but, më të bukra, më, më atraktive, më piktoreske, se sot meke, të edin shumë bukur, meke s'ka bukuri, ka nuk ka bukuri, është të tëra me gurë, me shkëmbin, s'ka ati qka. Ata qka të nukën të një të tje? Kuptimin e trept Kovan në Dubaj është aty ma afara, po? më afër, po do të ishmë më më të shkruen në Dubaj për tek ti, oh jo mirë ke. Andaj këta njerëz kanë skuperën e breng. Dhe ajo breng na bashkon bashkë me ta. Ana bën që t'jemi një umat, që ndjemi se nuk jemi vetë. C'nash brenga jote? Brenga jote se ta fash në moznëku, po da ti që këshkuati është njëjtë. C'në brenga jote? T'mi fole Allah gjinat, po ata ndanë fa ndalin për këtë çështje. C'në brenga jote? Që të jemi mëafër Allahu utazojet. Po ata kanë kët breng. Andaj as një breng e cila mund shkaktojë tekstin në një lloj vetmie, panike, ngarkese, apo nuk mund të qendron, as një breng nuk mund të qendron për bodh haxhit. I rën në haxh të gjitha. E ti ti ti ti bashkë me, me me një grup mos njerëzish e mos toston nëse këtë kuptim e barti më pas tek banorët e qytetit. Është kundë kongrit. Si kanë tokë, sot njerëz ko. Çë 1400 e 33 vite të plota, apo dhe njerëzit e ndjekin Muhammedin sallallahu alai sallam, sikur se ka thënë Allah Gjallahu ala, e tu në ka, dvijnë ty, apo, të hipur, në mjetë të shmatuas, në këm, të vijnë, sikur se thënë Allah Gjallahu ala, min kulli fejgin amik, apo, nga gjdo, nga gjdo, nga gjdo bregore dhe fush, ma ndje nga gjdo vend i largët, i thell atje ndoshta sikur që përmend i thell në jug i thell në veri i thell në në në në në ndoshta në në në në gjungujt e Afrikës atje nga të gjitha anët njerëzit të drejtuar me një qëllim wallahi nuk kanë shkuar në Mekë po flas në rrafin kolektiv mund të ketë përgatitje me me qëllime të ulta posdua të thasim këtë por as kush nga ata që ishatje nuk ka shkuar për dyshtjet pastra para që të prangosash Për atë që aty të tjetër. A nuk është në ndjenjë që nuk jemi më vetmuar? E mos tëosen pas së nderuar se Allahu xhe lalahu në vardi imzi si dërgon melajet e tij përkras për neve. Përkras për neve. Sikur si hmm. thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam so, se në qjell është një shtëpi sikurse çab jam tok, quhet Beitul Ma'mur. Ma Beitul Ma'mur. Ma Shikoj, aminë ni ffora kë. Beitul Ma'mur do të thot shtëpi e ndërtuar me adhurim. A ty nuk bët asgje, nuk hat buka, nuk pijet, nuk rrit, nuk, nuk bisedot asgje. Vetëm, adhër. Vetëm adhërim dhe Allah të asgje. Aja është në direthim të qapës, në qilë lartë. A di në që fa ndonë atje? Ka anë hadith të pegaminit, sasëm, gjdo dit lëndëruar. Gdo dit. Apo? Hyn nga 70.000 melek. Gdo dit. Gdo dit, hyn nga 70.000 melek dhe nuk u lejoa që të kthehen përsëri më. Një një shans njëtë kanë me lekët të shkojnë në shtëpinë e tyre. Ata nuk kthehen përsëri. Kthehen përsëri. Sa është që nuk merr bavë dorë. Të, -të, në në të gjithë të të të këta, të gjithë këta janë miqtë tu. Të gjithë këta janë përkrasë tu. Jan dashamirët tu, et mitët e atij që ka shkuat atje. Antaj, ano që flokë atë vetëm se mund të jesh edhe vetëm në një vend. Por të qoftë si i kopur me këtë tie bashësia, tie shoqëria, tie kolektiviteti. Të tjerë janë të shpërndarë. Ti mund të shosh njerëz, për shembull, për shembull, ti fozën në një ekip futbollistik. Mund të shosh të organizuar soja kallavollë, që so janë shumë mirë, po ata i ka bashkuar, i ka bashkuar vetëm një orë lojë. Apo pas po sa përfundon ajo, ja? ata kanë asht çka për derë në brenga, në agjenda, në telaashe, në koncepte, në kuptim, janë të shpërndarë dhe nuk mund të di dy bashk. Ço ti më, më, më kolektivitet i thjer nuk bashkohet për një orë apo për është bashkuar për një udhëtim jetesor i bashkuar në koncepte, i bashkuar në drejtim, në orientim, i bashkuar në besim, i bashkuar në brenga, i bashkon gzim dhe i bashkon pikëllimi. Në gjitha këtu flaken të gjitha tendencat e shejtanit për të na bënë vezvese, se i lmi vet, nuk do ta çesh larg, nuk do të shkosh larg. Kështu edhe shejtani ka bërë edhe të parë kështu. Madje na kujtohet neve nëpër xhamia tona edhen edhe Shifrri apo kush kishte paramenduar apo se pas asaj dhune të mëdhe, pas mbylljes së xhamive, pas ndrimëve të tyre në D apo në, në ato marrëzinat që kanë kaluar apo do të dalin djelmosha, tamam ma kanë mëdhen sigurt ata që kanë dal nga shpella apo dhe pas një lufte të madhe shumë vjeçare, dalin dhe përsëri e shpallën në mënyrë triumfuese ngallimin e vestimit në Allah xhelahuara. Ata gjitha këto kuptime apo kur kur të rekrutojnë dhe mobilizojnë për bën një fuçi godice përbol vezvesve të shëjtanit që dëshiron të të izolon. E izolime është i rezikshëm. Andaj, ne e thejmë këtë izolim. Ne e thejmë këtë murë të, të, të, të izolimi që dëshiron të në, në, në rëthëmë të shëjtanit për të në godit me letë. E thejmë, e godosime, në nëndryshme. Tashme ka arrasit të godasime me haqin. Me atë që ndodhë atje. Edhe me atë që ndodhë tuk, por edhe me atë që ndodhë me shëllë. Atëherë do me e marr si të ndjenjë që s'emi vetëm. Haxhi, a është vetëm përmetin ton dhe jemi ne të veçuar me këtë adhirim kaq më dashtor apo edhe metodat e tjera kanë pasur këtë rit? Edhe ky, edhe kjo, kjo pyetje i shorben për gjizë se eks më herët. Nuk i vetëmuar as në, do të thotë ë në kohën tande, po as në kohrat e kaluara. A ditën që e përmendon Buhariu në Sahihun ati Hadithi i gjatë i gjabirit, radiallahu ta'ala anhu, i cili fletë për uthimin e Muhammedit s.a.w. uthimin e, e parët të vetëm, të fundit, që i dërguar i Alehi s.a.w. e kishtë nga medinja për në meke, me qëllim të kryrës se haqit. Ase si kërës që është e dikshme, Muhammed i s.a.w. një haqit ka për vetëm. Në vitin, dhe të të të të një vit para haqet, vitin të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dhe rëjeçit shkon ta bën haxhin, mirëpo u angazhuar me fiset dhe delegacionet arabe që pran Islamin. Dhe këtë radhë e anurësh ku anë haxh për shkak të dobisë e interesit kolektiv. Dhe pas që ishte përgatitur karavane për Tunisur, nuk kanë ndërë u htimin interesit, por ai utër haxh dhe e bëri udhëheqës të karavanë Abu Bekrin. Dhe kjo ishte grupi i parë që bën haxh, sikur ti ke mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e pastaj patëndrasin çiftet nafsum ta bën i dërguari alaihi sallatu selam haxhin dhe u b haxhi edhe u kujtrua lamtumerës do thot për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në këto thim Jabir tregon gjëra të ndryshme shumë interesante që kanë ndodhur gjat udhimit afër një mujor të Muhamedit asum Gamedinia për në Mekë. Gjëra të ndryshme. Ne do kemi shumë prej tyre. Ti ndodhi kjo, kësaj ndodhi kjo, sytë të, të kya, kya, si këtë problem, për në Mekë ka të sjën gjoksë. Një ndër këto gjëra interesante që ndodhur është edhe Mohamedi sasë më të gjabirë duke dhejërë tha, në këtë vend, po po në këtë vend, po thujë se po e shabë lanë të musën, alesam. Dukë e përshruar formët ti në deve marad, i nisër, ka nisur. i nisër. I nisër për atje ka janisë haqiderës shqiptarë. Pas ta i mënatonë tha, keni era echi salih, salihu, alesam, mishan nga lërgë, i pluhrosur, ish nisë për për qabë, për haqë. Pas ta i tha, keni era echi junus i i njësër me pop letik, grumbull, duke shkuar për në, në haqë. Mëftuasi për Ibrahimi a.s. që të di, endërtaj, dhe lutja Allah në gjellë o'ala, erina me nasi kena, aleyna, o të bërë alena, o asë dhët i madnua, qaber, na e ndërtu më qapër, na mësat të asë farë të bëjmë këtu, dhe Allah mësaj Ibrahimi a.s. dhe atoj Ibrahimi a.s. me atoj dhe primë më mbetën më bazë edhe për Muhammedin sër Allahu a.s me kulturë të të shtyrë gjatë tërë historisë. Nuk kemi të vetmuar as në rrafshin vendor, as kohor, as historik, gjithmonë jemi të shoqëruar me njerëz më të mirë. Andaj çdo besojë ndin vetën të ndëruar, por më në, sa të njeriu për shemb son ditë i ndëruar nëse për shemb e bëjnë anëtar të një, një klubi të caktuar. Klub poetësh apo apo klub artistësh apo gjyqtarësh apo segriz më lart të lartë, bëhet për shembull antar i ndonjë akademie shkencore apo është deri më atë, andhri më dha ai futtur nga gëzimi pse është antar i kësaj. Do sa neve Allahu Jellahu ala anaka al-munsin, që duke ndjek këtë pejgamber sallallahu alajhi wasallam, ti jemi apo yes. në klubin e atyre që ishin njerëzit më të mirë që shkallën e fturë tokës dhe të jemi pjesë e adhurimit më të mirë qi u shtruan të gjithë njerëz të mirë dhe dashën tek Allahu xhëlalajluh. Prandaj nuk është ky vetëm e kthiumeti, por çobi është e lashtë dhe historia e saj është e lashtë, dhëndrimi i lasht, Hajd është i lashtë, sikurçi edhe ky umet është i lashtë me rrënjë të lshuara thellë në tokë dhe pemë të ngritur ka qiellin ka Zoti xhëlalajluh. Atëherë pjesa e parë e misionit të erdhi fundi dhe ne dhe kemi një pyetje tepër të, të, të, të, të rëndësishme për sekretin e thirrjes, motos logos, por e bëjmë tonë pjesën e dytë më një herë. Të nderuar vlezër, kjo është pjesa e parë e misionit ton si të përfitojmë nga Haxhi. Nuk e vetem. Kthehemi më pas. Oh. Oh. Oh. Të nderuar vlezër, kthehemi përsëri në pjesën e dytë të misionit si të përfitojmë nga Haxhi. Mbi 2000 shqiptar kanë udhëtuar drejt vendeve të shenjta. Odishëm që e më ke pyet sa e dytë e lëmë ke pyetja thirrja motoja logoja e Haxhit. Nëse milion ti them me këtë shprehje ti mbledh të gjithë besimtarët muslimanë nga gjithë anët e botës në një thirrje të vetme. Subhanallahu wallahi kjo kjo ummet është më të shtora dhe kjo fe e ty është më të shtora. Si na ka dhëruar Allahu Djellaluhu domethënë më të mirë është humta. Apo, a, sosi njerëzit e tjerë për të bënë një organizim të kësaj hyre do shpenzojnë miliona dhe nuk do të arrijnë kurrë dot atë. Të bashkosh njerëz të racave të ndryshme të të vendeve të ndryshme të gjuhëve të ndryshme ti bashkosh në një lagë, në një drejtinë, nuk është punë lehtë. Nuk është punë lehtë. Kjo do një organizim të madh. Të kush e organizon? Nuk është Arabia Saudite që organizon. Jo, ajo praktik mosafir. Të gjithë vinë të organizuar para pakësh. Dinkun të ky që dinkun të futet. Kjo është kjo është e mrekullueshme që e bën këtu më të madh. Ne jemi mirësi e njerëzimit. Ne jemi mshira e njerëzimit për ta. Sigurisht që xhai Muhammedi sasa mshir për njerëzimin. Të gjithë bashkuar në llogën lebeik Allahu me lebeik. Kush i ka ftuar atje? Nuk shkojnë për shkak se i ka ftuar kryetari. A pse si ka ftuar në pasanin e kimad? As nuk shkojnë për as ditën. Por që nga fillimi nisën lebeik Allahu me Lebeik. Tim kjoftuar azoti ju thjes. Tim kjoftuar. Dhe për të përgjigjur thirrjes së dhënë, un shpenzoj para. Shpenzoj mund. Braktisë familjen time, komunitetin tim, rrahatin tim, shtëpinë që e kam time. Madje për të hyrë në ndryshim të klimës, në masë të madhe, vi nga vende të ftohta në këtë kohë, dhe shkretin të protu larta. Gjitha këtë i bëj. Dhe i kënaqur, i lumtur, me zë të lartë, apo un bërtas, duke thënë Lebeik Allahu me Lebeik. Të përgjigjem ty o Zot, të përgjigjem. Dhe askush nuk thot ndryshe. As kush nuk nuk thratë ndryshet. As kush nuk përgjigjet ndryshet. Për kunder dalime që mund t'i kjenë, edhe në përkacit partive, edhe në gjuh, edhe nga shqiptarët, 2.000 shqiptarët që shkujnë apo, i unifikanë lebek, Allah me lebek. Sa ka interesa këtu të mloja, komptarët nuk mund t'i bashkujnë. Në betin endet përqarë. Ma di nga njerë pësën vendi, pësën populli, pësa ta, Nuk mund të integrit personal dhe individual dhe përsëri dëmtohemi si popull, si kom. Sigurisht jemi dëmtuar vazhdimisht. Dhe ja çabia vjen nga i bashkon. Ata Islami nuk e rrezikon komin shqiptar. Asnjëherë nuk mund të jetë burim i i i, i rrezikut. Përkundrazi, çdo viet na dëshmohet se çabia na bashkon. Të gjithë nuk ka shqiptar atë që ngrihet për shembull për kacinë e ti parciake ose familjar ose ku di çfarë. Të gjithë së bashku thonë lebejk Allahume. Le Bek, ti ozatni të përgjigjemi. përgjigjemi. I përgjigjemi në këtë botë, ndoshta do të raporte botet, më raportet që përfitoj nga ky udhtim në lidhje me këtë botë me atë që ne presim të përfundojmë botën tjetër. Përfitimi që e bëm të LB-sh është përfitim jo vetëm paraqelit atje. Është edhe këtu që ne duhet gjithmonë, në çufse dëshrojmë të më të bashkuar, të unifikuar, apo mm -hmm. duhet gjithmonë të përgjigjemi Allahut asgjë. Dhe çojse fillojm të përgjigjemi ndonjë tjetër. Për shembull, ti përgjigjemi e psevetona. Do të përçojmë menjëherë. Nëse kemi 100 e pse. Ne çojse të përgjigjemi për shembull kërkesave të një qarku të caktuar, çfarë do të thotai? Partiak apo çfarë do të përçojmë? Vetëm kur thimi lebeik Allahu akbar ne bashkohemi. Vetëm atë. Dhe kjo është mesazh që ne duhet ta ta ta marrim këto. Duke filluar edhe nga vetja jone na individualisht, s'u so mund të mi të shka për derë. Gase, për diçën e caktuar ndëgjojmë kët. Pastaj ndëgjojmë kët, pastaj atë. Dhe na turi do të na ikë nga nga nga nga nga, nga, nga, nga, nga kësa e madhe. të shka për derë atje, stresi. I themi mbledhu. Mbledhu, mbranda çanjësënde, dër një qelizë mi duke thënë ti o zot po përjija. Ka vendos vetëm ti me të ndëgjozot. Çfar thua ti? Kjo është për mua mirë. Do t'i gëzojmë asaj që ti i i, i gëzuar. Do të hidhrohem me atë që ti i hënuar. Vetëm në kuadrin të kësaj mund t'imi një çënie e paskëpërdërë. E pastaj fillon të të reflekton ky unitet i brendshëm edhe familjen tënde. Familjen tënde themi grua shton i i themi. Po, grua shton ku i themi. Fmijet uni themi. La të jetë simboli familjes tonë Labbayk Allahu Akbar. Amin. Të ozot të përgjigjemi atë as mua, as ty, as ati, as as kujt. Le tjetë simboli i shtëpis ton, mata e jetës o në shtëpi, shtëpin ton, që gjithë në mund temi, le bejk Allahume, le bejk. A ne, Allahume e kërkan që ne që saba, të qohemi në Saba, kretë familje e zhemi në Saba. Kërkes është, nuk është kërkes, e kryo familjartë se i pijë qajnë më në gjesë, dhe i zhjohën në ndonë të familje, së ta është i shërbejnë atë. Jo, mos u zh tire sallat le bej kallom le bej e kështu e të dita jone të rjetë e jone pa kjo është kuptim i madh që duhet ta kuptojmë nitën tonë dhe do të ketë zbrathime të kësaj antar me siguri po. ndërsa i përket lidhjes që bën Allah i dashur nuk ka nuk ka mundsi që të krijon në një pamje më e për afërt në miniatura apo për ditën e gjykimit sesa ajo që bëhet tashi duke filluar nga pet koçevesh i herami, apo? edhe në gjyra ti, edhe materialet ti, edhe mënyre më bështides, të gjitha këto, të gjitha këto, dhe të rëmesht të shpijen, rëmesh të, të mëndësh për dheke. A të fillon, kuptimi? A të fillon. Që e finit? Ashtu sikë po. Sikur të zhveshen ty, apo? nuk lejo atë madje, as tështë e bërënshme të kërë zhveshen. Nuk lejo atë. Andaj, kjo është shenja parë, shikoj bire demit, q Një ksipër, një në patsi po, në patsi po. Kjo është. Në qjesë më lejo në ku do afto të ta them më shkëtuar një rast, një bab ka qenë i mençur. Dhe ka parë se bëjt e ti shumë një shë, më dhën më së dunjes. Ka dorësh në mënyrë praktike apo thua simbolizon se vrapim pasoj dhunja e duk në llogaritë ahiretit, duke humbur ahiretin është dështim edhe dhunja e ahiretit nuk do të meni as epicëjet. Dhe para së gjithë i tha, pothuaj ë uh, i tha bive të tij që ju lutem i thoni hoqës, kjo është kërkesa ime që çorapat mos më dath. Mos më zbatni çorapat. Mm -hmm. Të gjitha zbatni më lani çorapat ju lutem mos më zbatni. I kam kujtim dhe dua t'i marr me vete. Bëj të rregull. Dhe shkuan tek hoqja për ta lar. Hoqja thajë ja, do zbat çorapat. Ja nuk bën u nuk bën, nuk bën. To zbot çorap atë sipas, simas me zbot çorap. Subhanallah. Atë, është emaneti i babës. Atë hoxha i mençur e kuptoi. Insistimi i tyre dhe emaneti i babës, disi i dishimt. Pse ky njerëz? Atë duhet të njohur të hoxha historinë e këtij babait, që thënë që falën xhamit. Fa a dinë pse faru ka thënë për çorap? Jo pse duan çorap atë. Por ka da është ju thot juve një mesaj, apo është një bidhë të mi, nga tërë dënjeja që kanë pas, apo, apo, nuk po kanë mundësia së qërapët e mi e të mërëmvejti. Kjo është mesajë. A dhe mileni të izbath e qërapët. Edhe ti, vet i da, të izbath e gjitha. Të gjitha, i lërgan uh, fanilin, qërapët, pantullat, të gjitha që ka kënë trup i lërgan. Ta mamë si një i vdekur. Dhe pasaj për të ambulluar bollush me pyetkunë çefinit. Dhe kjo është kjo është simbolika e parcit si godet në kok. Qoftë ai që mbështillet apo qoftë na që shojmë miliona të mbështilen në çefel. Në qoftë se 1 e 2 e 3 nuk do godasen, se pamundshmë mos të lënë në brez 2 milion të veshur në bardh dhe simbolizojnë tipërdjekës së shkove, nuk do të marrë asgjë me vete. E pastaj fillon kjo thim i kujtimit apo grumbullimi në një vend sikosë ringjallja pas taj subhanallah, arafati dhe mine, atje rrinë haqideret, në mine rrinë 20 e gjysë, 30 rrinë mine, arafati gjysë më dite, tje e këpare arafatët, po të shkash në arafati e është haqit nuk mund të cëndërshë gjysë më ure, s'kazë gjë, shkëtir, e pa banuar, për një dit, bëhet metropol i madhë, 3 milion banuar, bëhet për një dit vetëm, metropol, 3 milionë banorim ledhë për një gjysë më dite. Kërët mision të saktuar ata dhe këthejë. Kështot dë njëja. Sheshtë satë njerët të grumulluar, vrapana e atje e gjyë kërët. Kërët misioni, dhe nërgohën nërgohët. Dhe nëbetet dë njëja e zbrazët si kërëse nëbetet arafatit zbrazët. A në kërësha është arafatit si pas zbrazët mas në mas të akshamit, të kujton ty se më zëllitë për pasaj me poshtë. Një, të gani përbanuar, i shkret, i shkretin, s'ko asë gjënë të, asë gjithë s'ko në të. Të gjithë e em të improvizuar, a dëquan të improvizuar. Kësa s'kurët nuk dërtona dëquan se s'kojle vërdi. Për gjithë më dite. Për gjithë më dite. Banuat me miliona, për një këtë aktuar, shkujnë e tjapë. Ta kujtoni ahireti. Ta kujtoni pasaj gjithë ashtë, apo sigurisht e ceka dalën para Allahut o xhall. Dhenin e llogarisë të gjithë të barabart para Allahut o xhall. Dhe nuk dallohet as i varfrë, as i pasur, as porositari, as kur çdo kush, kush bart me vetë fundit. Bart me vetë brengat ti, ti, ti e tij, bart me vetë gjunohet e tij, bart me vetë aktivitetet e tij të çfarë ka bërë. Dhe brengën e madhe, çfarë do të bëhet tash me të? Dhe këto në Xhilət dhe në Rafat. Çfarë do të bëhet sot me leje? A në falin më katët, apo do të na falin mëkatët apo jo apo do të mbetemi dhe këtë mundsinë e ka mësuar edhe Allahu xhallahu taneve këtë breng takimi ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam men soma me yawm arafa kush ajiron ditën e arafatit dit kjo është për niveve që nuk jemi në arafat apo i falen mëkatët shikoj kët unifikim të brengës ata janë atje me kët breng në arafat ata nuk ajërojnë në arafat jo se u duhet fuçi apo dorë por brengën e kanë falen neçi jemi jashtë nuk jemi në arafat jemi në shtëpi A gjërojmë dhe brejnë nga është të përbarkët, falje e më katëve. Dhe e një të brejnë nga shëqëranë ditë në gjëkimit. Nuk je më interesuar për asë kam, asë për asë gjë, asë për asë një pun, asë për një sukcesetër, për asë gjë nuk je interesuar. Interesimi është vetëm i otë i se a do i shpëtoj këti zërë që da, na, da, da gëltit dhe a do të arri që Allahut më falë e ta gëzoj në derin e hyres në gjënat. Të bindur ndaj thirën s të bindur me dy copatë heramit në qjellën e pastërt Muzalifes në shkëtetirin e Rahatit ata ende kënaqur me të vështirëse tës. Edhem i të çon haxhit kënaqësh me jetën për ne këto. Patysh. Njerëzit e kanë e kanë e kanë komplikuar jetën subhanallahu duke duke e kushtozuar me kushte paravojshme. Neriu pashëm edhe kurza e të tjetër i lumtur sot dohet të makin. Ske ma kin, ske ja, ske ja për domosdosh. Po. Për keshka, ngresh, këtë, zibet, pale të tuar duhet kish kaç, duhet ngresh këtu kuzivet pa nevojshme. Haq në të tregon se shiko mund të tutur kështu. Apo se ti je i lumtur, gjithjeën të lumtur atje. Shko në Mozarifë. Të dhe Apo? Lumë lumë atje. Në edhe shumë mirë, po. Ngjillt hapun. Ngjillt hapun, dentu të shtruar. Pa dyshek, po. Pa dyshek pa asgjë. Flan kënaqet me shumë njerëz që kanë biseduar. Edhe vaj vallahi këtë kanë përtuar. Djumin më të ambël që e kanë bënë jetën timën nuk është në kulltok apo në shtrat të mirë. Djumin më të mirë jetën timën që ka bërë ka qenë muzelefa. Edhe pse në në në në në, në veten timë kanë pasur një hastër 2 milimetrash. Asgjë më e trondtë as ka qenë. E cila vetëm sot pak të mbronte nga dheu, përndysh në ishte ishte i ngjitur për origjinën tënde. Ja këy jeti. Dhe kësaj përket. i përket. Dhe i lumtur. Vallaj po shkosh në në muzdarife ku nuk ka kushte. Në ti thuash ato njerëzve, apo larguajmë nga muzdarife atë vendosim në një hotel diku më madh, nuk pranan. Ja jam këtu i kënaqur, këtu duhet të jam. Thuani ajjum mos shko në Arafat. Është vap, ski këtu. Ja rri këtu në hotel tani orë aty ndërkohë tani më pas uje ku do të çfarë. Nuk rrin. Vetëm po ta lidhësh. Kjo aludon në dëshpërim apo në gzim. në gëzim? Në gëzim. Gëzim i madh është i kënaqur. Atë nëse im plitën me dallon që leula dhe qëlimin është ajt i t'i knaqër, Allah i pastaj, pa të mbuk nuk pa të mbuk, pa të mështrat nuk pa të mështrat, pa të mat nuk pa të mat nuk këmë e rëndësish me mua. Në të qëlimin më është vetëm që Allah i t'i knaqër me mua. Ku flej pastaj, qëfar bëj, nuk e kam galim. Pra e ka thënjë nga djetarët, kefri ka laon, pastaj shtriju ku të dush. Pastaj shtriju ku të duosh? Së është të ndot që han ushtim shpejt, të ndot që nuk kanë kualitet, të ndot që nuk flan në pozicionin e duhur, megjithatë i knoqur. Da e mund ti etosh. Prandaj ata që do të shkojnë et për mua. Në ka çfarë, nuk e kam standard në këtë, i themi se shikoaj jetën e tyre, tkith optimizëm për jetë. Shikoaj jetën e tynde që ata jetojnë, tkith optimizëm për jetë. Dhe kuptoj se ka njerëz që vazhdojnë të jetojnë ashtu. Derin fundën e ngzuar. Ne hapin shpresë për jetë, optimizëm për vardhuar, fuqi për të ecur drejt Allahut, ajo do të jël pa kushte. Kushti kryesor është krenësia e ti. tij, Tjera të tjerat mbeten relative, vetëm parancës me parëndem. Por kjo është kjo teori praktikisht tash shihet me syton në haxh. Në minutat e fundit ngjeli të pyetja e fundit thotë, në gjithmonë ke folën në mes që kaluar dhe ka qënë prej atur e qëllumë i kryesetoreve, bërë robë original. Bërë Vë vërëdë një robë i mirë i kryusit tëndë original. Hadgjë është mundësia ideale për që një robë original. Kështë për të përndatë. Qëka në nënkupton tjesë robë original? E Allahut Azogel. Nënkupton në që ta kuptosh se azgjët ti nuk je. E tërë është e Allahut Azogel. Ti je pronë e ti dërëti në Kinezja. Ai thua dhëj, ai të drejton, ai të, të, të mson, e joti ti përulesh. Por duke qëndirë në kësaj rrugë, duke gzuar një autoritet, një respekt, duke gzuar në një pasuesit të saktuar, apo rrezikohet kjo rrovni. Ka si ftonë njeriu të ndini lloj pavarësie. Un kam, un bëj, un pyetem, un dëgjoj un un, apo kjo un është në lufthë dhëruesh me të qëndron bi Allah atë sjell. Andaj në hax e shumë si ka thënë nuk leu ta kesh kët, nuk bën kët, nuk është kjo, nuk e kët me vete asgjë. I ja ram e Allahut asgjë. Për të qenë se nëse doan Allahu më ta fal, turr çka është atje. Dhe ka shkuar. Andaj vetimet e shumë të, të haxhit, që mendon se do të flasin për to në vazhdimsi e çjesën e pa të qendërt robi i Allahut asgjë. Nuk të pyet. Për shembull atë ëh uh, ne shohse bëjm anketë haxhilirit për shembull a çilin ditë pokëndeshim me doamë në Arafat do të bëhet kaos apo nuk i Tho, e pyet thotë ditëja e 9 dhul hexës nuk dole ka kë an hax tëse si rap vrapon propozon se zotënit kanë duhet të më dalë allah u thotë masa akşamit nuk qëndrohet më në Arafat apo po ka vlerë masa akşamit largosh më zonjë po isha qto rahat e kam gjetur një vend natë po largou Gjithë këto lëvizje, bartje nga vendi në vend, veprimet e caktuara, të gjitha këto janë shpesh herë në kundërshtim me komoditetin, me atë që ndër me çipin tët. Andaj çdo lëvizje e hajit thënë gjoneti, dhe duke thyr duke thyr këtë ego, apo i kthehet origjinalitetit, duke u bërë robi Allahut origjinal. Dhe ne këtë po e shohim këtë. Këtë po tham ju gjithëmit këtë film që po ngjon, po e shohim me syton. A nuk duhet të përfitoj. A duheshim se po. Shikoa aty ai, thash "Subhana kjo, e një akë njerëj. Ky këtu ka çfarë pallati kojaku?" Më një jepni sa. A rob. Se zoti ka këtu duhet vijti jap. Po deshet pranojn, pranohesh këtu duhet vijti. Se ti ke mundsi të vijsh. Nuk pranoj të më të më thersh ga këtu, nuk pranoj. Këtu do të pranoj. Sa ti e shëptorit, ti e rubi, nëse ajë zoti. Dhe thash "Kë shfaqet në shumë veprime naç" Çov në tavaf, çov në arafat, muzdarif në nehuda tegur në veshët e ihramit. Gjithë ato sigurisht me siguri do të flasëm edhe në më të ardhme, por dua të them që gjitha këto, haxhin, fund fund të bën robt të Allahu xhellahu teala, porta dëshmuar të, të, të nuk je të një i askushi. Ti je një rob i Allahu xhellahu teala i begatuar me begati të shumta nga Ai, e ti vetëm një shfrytzues dhe në momentin kur Ai kërkon ti braktisë, ti nuk e çon para i braktisë. Në braktisja në hax është e dobishme nga se na vëdison para se të vijë një braktisë që nuk ka opsit për vëdësim pastaj. Kur braktisa sigurisht që si ka marrë të gjitha, do të marr azimutën tënde, por sepse si pasqëso i mundsi i vëdësimit është zero. Allahu te lutet. Nëatri Allahu. Allah në rë, kjo është pjesa e parë. Besoj që kemar kuptimet e këtij udhtimi për çdo në pjesë atyre vlezave 880 që, që kanë qosur edhe mbi 2000 nga gjithë trojet shqiptare. Mos u shqetësoni. Të nderuar vlezar, kjo është pjesa e parë që ne folëm të këtij cikli si të misionesh si përftojëm nga Haxhi. I përcollojm dhe i më lutje me këtë haxhiler që kanë udhitur. Shpresojmë të u them dhe, dhe ne bashkë me ta në këtë javë për si të folur si përftojëm nga Haxhi. Deri javën tjetër, qofshin kujdesin e Zotit. Selamulejkum ورحمت الله وبركاته.